Novas locais en Radio Filspín A radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite Dente Ferrol bueno, Pois pues, hoxe temos un programa eh, atelligado de, de convidados Temos aquí eh, o local de Radio Filspín a tope de xente Estamos con, con Moncho, con, con Amador e con Carlos Eh, que veñen a comentarnos un pouco a, a realidade do, do colectivo de, de, de traballadores furtivos eh, Eu para comezar vos quería preguntar un pouco quen sodes? Eh, porque eu estou seguro de que moitos dos nosos ouvintes eh, Seguramente oirían falar dos mariscadores furtivos moitas veces Pero penso que tamén con moito, con moito mito e moito prexuízo incluso as veces, non? Si, sí, vamos a ver, somos un grupo de personas sin recursos, sin trabajo E sin ningún tipo de ajuda Eso é es básicamente lo que somos este grupo de personas Que nos dedicamos a trabajar en el mar Nos comentabades algúns antes de, de comenzar o programa Que sois unha considerable cantidad de xente, non? Estábamos falando de 300, 400 persoas, máis ou menos, pode ser Si, sí, en toda a comarca probablemente seamos bastante xente Es que tampouco non se pode decir que somos, como decías antes, 400 Porque hai xente que traballa, o botan, volve ao mar O volven contratar, deixa o mar Entón, claro, tampouco non podemos saber Exactamente es quanta xente uh -huh. A que se dedica a isto Bueno, decides nas vosas pancartas na, na manifestación que convocades este lunes Que, que era erades eh, Traballadores, que non era erades delincuentes ¿no? Penso que é es esta sí. Sí, bueno, Nos pensamos que estamos facendo un traballo. Realmente imos traballar Non imos a pasear a marea uh -huh. A marea é un, un sitio moi complicado Para estar traballando Pasas frío estás metido na auga, moitas veces hasta o pescozo, é duro é dicir, non vamos de, de paseo, xa, xa. como a xente pode pensar ara, vas colle oito kilos dez kilos da meixa porque sale para arriba non, na marea hai que andar moito e a xente que se dedica a isto ben sabe do que falo uh -huh. bueno, decíades tamén era unha das vosas consignas que, que sodes eh, furtivos por, por obrigación e non por devoción non? tamén me parece algo moi ben escollido para describir a vosa a vosa situación sencillo de explicar, non hai traballo Nesta comarca, cada día estamos peor Somos a comarca que máis paro Tende toda Galicia É dicir, temos aquí unha ría Podes quitar uns cartos Estamos obrigados Hai familias, hai casas que pagar Hai luz, hai montón de cosas que, que hai que pagar Se Non hai cartos, non hai traballo Que faz? É así de sincero Bueno, decídes que incluso podía agravarse esta situación, ¿non? Tendo en conta en como está a economía da comarca. Es que isto isto vai a peor, es que non hai, non hai, nadie que se sente que poña unha solución riba da mesa. Cada vez máis paro, cada vez máis xente na calle, menos recursos e eh, estamos ado a isto, ao paro, nin clases altas, nin clases medias. Esto todo para baixo. Como salta a palestra vos o caso? Como se fai coñecido estas últimas semanas Que vemos que comezades a sair nos medios de comunicación Comezades a, a dar a cara públicamente Decir abertemente Eu son un furtivo Con todo o que con todo que iso implica, non? Sí. Como como chegades a vervos en esta situación? A necesidade de sair á rúa É moi fácil Ti cando vas a marea non podes ir todo o mes Ti dependes dunhas mareas Hai días que podes traballar, días que non podes traballar Por culpa da marea ben, Levamos cousa dun mes Que temos en riba a policía todos os días Todos os días, non hai día que non estén Co que implica que cando eles están nós non podemos traballar Cada vez que veñen é todo a golpes Co fácil que sería poñer unha xente Antes de que empezara a marea E así non entraba ninguén Pero bueno, eles sempre esperan a que estemos na auga é Certa saña entón, non? Parece, claro, faga mala esperan, hostia claro, Eles esperan que estemos na auga Veñen coas lanchas apagadas, coas luces apagadas Te botan par, pa, pa fora E fora Está a policía esperando Con porras dun metro e medio É decir, que non estamos falando De, de que te veñen a axudar a quitar o marisco e o raño uh -huh. arriba. Xa, xa. Venen a darte uns cantos palos E todo eso empeza por Por, por la represión da policía Básicamente Eu o que sei que A ti cando te separa a policía no coche E te meten unha multa e te dá un papel A nos non Nos cochen, nos identifican desa maneira Nos quitan o raño o marisco E vas pa casa desnudo vas para casa desnudo. Che dan un chubasquero como os de de Pescanova, que o todos na tele, pois pues eso o que che dan. Se o queres ben, senon desnudo. É así. A mí non me dan un papel conforme me colle un raño, un traxe, 10 kilos de marisco, 8, 7 ou 80 como dixeron. Cañonazo sí, do 80 87 kg. É, é así, por eso pen todo, todo este movimento Sí, amador. Que, o, o a veces nada Entonces te, te están metiendo una multa Porque la han cogido a otra persona uh -huh. Pero claro, si me da un papel Pues sí, le hemos confiscado 10 kilos Un raño Pues a, algo se podría hablar Pues tienen razón o no Pero no te pueden coger 83 kilos a tres personas Viendo en la foto Como la ponen ellos eh, 10 capachos llenos de marisco Un montón de xachos Cando nosotros nos vamos a xacho A xacho que vamos a raño Entón isto non me, no me cuadra Si, <risa> no sí, non é a primeira vez que pasa Que a policía usa imaxes De, de outras incautacións Para que pareza que é moi moito máis grave Do que na realidade sí. sí. que... eh, A ver, eh, é certo Os 85 kilos que falaban eles O outro día Da casualidade que coxeron tres personas Nes operativo había tres personas identificadas Desas tres personas dúas veñen con nós. A casualidade que ese día Os demais non fumos, a marea E foron eles Eles non tiñan nada Non levaba marixo ningún É dicir Están dicendo que unha sola persona Colle 87 kg de, de meixa En menos dunha hora Imposible Caras, Ni uh -huh. forte, nin menos forte xa. É imposible Porque nin a aflote os colles uh -huh. É totalmente falso O que pasa é que A xunta e as autoridades E se interesa Poner este tipo de exemplos Para criminalizar Estes casos O furtivismo que, como, ben crede, como ben sabedes Queren que sea delito Ahora é unha falta Dedicarse ao mar de maneira furtiva Pero queren que sea un delito É dicir, polo penal Ti vas a traballar porque non tes cartos Che coxen e vas pa cárcel uh -huh. Bueno, a verdade que o, o lunes pasado Na concentración que convocaste eh, Comentaban algúns eh, compañeros Algúnas historias que a verdade que era para Para quitar o sono, non? É decir dicir, eh, tanto agresiós eh, Con co, as porras que comentabas Pero incluso disparos de pelotas de goma sí. Incluso ameazas eh, moi serias, non? É, sí. é así de duro A realidade É así, como tío o contas é, No último operativo que, fix, que fixeron Non fomos hasta onde estaba o operativo Fomos andando xente vestida, normal e andando bueno, nada máis chegamos allí, allí o primeiro que fixeron foi botarnos allí, que isto era un operativo policial que non podíamos pasar por ali, xa o primeiro uh -huh. é dicir que eles non queren que a xente vexa o que están facendo porque ali tiñan a xente habían cogido xente e non queríamos cos de fora que veramos o que están facendo uh -huh. eso é o que eles queren che coxen, se meten unha malleira de palos e fora, é así esta xente fai, fai así Bueno, dicía con un pouco de, de ironía Unha compañeiro outro día Que, que se echa a coller a, a unha muller Cunhas botas destas de ir ao mar Que agora están de moda Como roupa de, de rua normal Que se echa a coller polos arredores que, que incluso en medio de toda esta histeria policial Podría, podría, podría caer presa ser, tamén Podría ser, mira, nese último operativo Por exemplo, colleron xente Que non había entrado no mar uh -huh. Que non habían entrado no mar Estaban ali Estaban dispostos a ir ao mar Y los coyeron, los multaron, los escritaron trajes y los escritaron todo Sin haber entrado no más Hubo un caso que dentro de dentro de un coche había un chico Que no pertenecía a nada deportivo ni nada Estaba en su coche tranquilamente Y automáticamente lo paran, bájate del coche identifícate Oiga, mire, que yo estoy en mi coche No, no, estoy porque quiero Vengo a ver la, la ría de Ferrol Y estoy porque quiero Que te identifiques, que te bajes del coche Y no hables mucho si no te llevas Un par de, de guantazos, vamos Ajá. Eh, eso, es, eso es inhumano Porque ese chico en ningún momento Estaba entrando dentro de la ría A nadie se puede identificar de esas maneras Cuando no está dentro de la ría Yo lo veo que no, no es lógico El chico, todo nervioso Cogió su coche y se fue para su casa. Yo no sé, pero eso no no lo deben de hacer. Es que además no hay identificación.